Patul lui Procust, Pista 14 Bilanțul lunar adus arăta 280.000 de lei tipografia, 22.000 localul, 100.000 de lei cheltuieli de administrație, 300.000 de lei lefuri redacția și administrația, în total 700.000 de lei pe lună. În afară de 200.000 cheltuieli de început, mobilier, instalație, reclamă, Ladima îl scrisese pe o coală de hârtie cu foarte multă grijă, caligrafic aproape. Mi s-a părut foarte rezonabil. Tata a întrebat însă câte exemplare vom trage. I-am spus că la Dimas o coate că vom putea scoate 10.000 de foi zilnic. Gânditor și-a aprins țigara și pormă m-a întrebat cu privirea puțin obosită, fixă, fără ochelarii negri, cu un aer somnoros. Câte se vor vinde din ele? I-am spus că toate. El a fost însă de părere că nu vor merge mai mult de 7.000. Cât fac șapte mii înmulțit cu doi? Nu -o, o vins cu doi lei bucata. Cât fac 14 mii înmulțit cu 26? Păi nu ai 26 de numere pe lună? Am înmulțit am adunat. 364 de mii. Atâta e bugetul. Eu acopăr o eventuală pierdere de 10.0 de lei pe lună. Tresar, dincolo a căzut ceva, un obiect. Nu-mi dau seama ce, dar e profund neplăcut să te simți gol cum sunt eu, prizonier într-o casă necunoscută. Nu știu cine e acolo. Nu știu ce se vorbește, ce fac cei din camera vecină. Aș vrea să trec dincolo să văd ce e, dar ar trebui să mă îmbrac, iar îmbrăcat nu știu cum aș mai citi scrisorile. Aș deștepta atenția Emiliei asupra interesului pătimaș cu care le descifrez. Aș pierde și comentariile și amănuntele ei. Rămân așa. Aprind o nouă țigară și simt că a gândi, a rememora azi îmi face bine, că e o circulație în mine ca o descongestionare. A desluși, a trei în trecut e ca o voluptate, fie și dureroasă, pe care nu pot să întrerup, cum creșterea niciunei voluptăți nu poate fi întreruptă prin propria voință. A doua zi a mers cu Ladima la noi acasă, îi spusem să vină bine pregătit, arătându-i ce reducere avea de gând să facă tata și a fost o discuție de trei ceasuri. Domnule Vasilescu, spunea la Dima, gesticulând, așezat cu amândouă coatele pe masă, cu un zâmbet binevoitor. E cu neputință să scoatem gazeta cu suma asta. Uite, aici oferta tipografiei. 60.000 de lei, un număr în patru pagini pe săptămână, socotit un sfert de pagină reclamă, 10.000 de foi tiraj. Și, ca în paranteză, 5.000 e zațul și tiparul, 5.000 hârtia. Aici nu pe nicio reducere totuși tata a obținut cu 50.000 de lei pe săptămână la tipografia unui fost ajutor de primar liberal. Local în centru, mai ieftin de 200.000 de lei pe an, nu se poate găsi. Numai așa? Deci 16.000 pe lună. Lumină, apă, încălzit, 3.000 pe lună. Servitorul 3.000, adică 22.000 pe lună. Și-a rămas că la un sfârșit de demonstrație, cu umerii adus în față, cu palmele desfăcute în lături, cu buza de jos răsfrântă, convins. De ce un local de 200.000 de, de lei pe an? Ladima a încurcat, dar cu superioritate a ridicat brațele. La început, până se fixează, se scriu numai la mașină. Un birou dumneavoastră? Nici eu, nici Fred, nimeni nu va călca pe la ziad. Nici nu se va ști că am vreun amestec în această chestiune. Una directorul, una redactorii, alta administrația. Mai departe, și înfundat în fotoliu, fără să privească, sprijinind cu mâna de prisos ochelarii negri, tata aștepta oarecum agresiv. Ladima, și-a răsucit mustața, a consultat notele. Trei mii cheltuieli de administrație și expediție. Trei mii pentru număr. Bătrânul a ridicat capul cu ochii pe jumătate închiși a nedumerire. Asta? La Dima a înșirat profesoral. Timbre, sfoară, transport, telefon, hârtie de împachetat. Pune 1500 de număr. 26 de numere. Și se îngâna după obiceiul lui ca să aibă timp de gândit. Da, 15.000. Zi, 40.000. Ladima ridica din numeri cu mustața blondă bătăioasă. Și pe urmă sec. 6.000 radar, telegrame din străinătate. N-avem nevoie. Apărem la două după masă, le tem din gazetele de dimineață. Spun drept că m-a enervat spiritul de specula al tatei. Trei de mii le furile în administrație și redacție. Adică, și tata și-a ridicat ochelarii care căzură pe nas cu o mână ca să privească mai drept, mai pătrunzător. Un administrator, douăzeci de mii. Tata a sărit din fotoliu, a trântit brațul în cămașă cu manșeta burlan pe masă, că era cald de tot. 20.000 pe lună? La Dima a scăzut tonul și a luat o manieră domoară de tratative diplomatice. Domnule Vasilescu, administratorul e tot atât de important la o gazetă cât și directorul. El răspândește gazeta. Îți dau eu un om priceput cu 12.000 pe lună. Cred că tata vrea să da omul ca să aibă și pe cineva de încredere la administrație. O dactilografă 6.000. Ca să scrie articolele? Nu, adresele abonaților, corespondența administrației. Întors așa cum sta, a întrebat Mirat. Adresele abonaților nu se tipăresc? La început, până se fixează, se scriu numai la mașină. Tata a mărâit și a ciupit mustața tunsă. Cinci mii de lei un expeditor? Asta ce e? Expediază prin poșta gazeta, o dă în București vânzătorilor. Asta nu poate să o facă administratorul sau servitorul? Nu, aceia au altceva de făcut. În redacție, trei redactori a câte 20 de mii pe lună, 60 de mii, doi a câte... Mă rog, întâi pune un director cu 20 de mii pe lună, doi redactori, unul cu 10 mii și altul cu 8 mii pe lună. Lui Ladima nu-i venea să creadă. Domnule Vasilescu, dar e peste putință să găsești redactor cu 8.000 de lei pe lună. Cum nu? Lasă, cunosc eu gazetar care pentru 8.000 de lei pe lună îți scrie o gazetă întreagă. Că mor săracii de foame. Ladima s-a sculat din fotelul negru de la birou unde se mâna cu Marcel Prevo, luminat de lampa cu abajur verde. Domnule Vasilescu, așa nu se poate face gazetă. Și tata a simțit că a mers prea departe. Domnule, de ce îți trebuie atâția redactori? Îmi trebuie în fiecare zi un articol de fond, un articol în mijloc, un articol coloana 6-7 în margine, un foileton. Unul dintre acestea îl voi scrie eu, celelalte trei, alți trei redactori. Vom face rotație la fiecare dintre categorii. Mai sunt necesari doi redactori pentru cursive și pagina literară că trebuie să o punem. Câțiva cronicari, trei reporteri, un secretar de redacție, un ajutor, doi corectori. E un minimum de personal la gazetă. Cum vezi, în total 166.000 pe lună. Tata a zâmbit aproape cu duioșie ca unui bolnav. Asta nu se poate, domnule Ladima, nu se poate. Reporterii n-ai nevoie de ei. Tai din alte gazete. Ladima a sărit în sus cu stața indignată și ceea ce mă uluiește azi, când știu din scrisorile Emiliei ce lipsuri ducea, E îndrăgirea și hotărârea cu care dicta sutele de mii. Dar atunci vom apărea cu material trezit, cunoscut din ziarele de dimineață. Îl mai aranjați dumneavoastră. În afară de dumneata, doi redactor și un secretar de redacție ajung. Patru pot scrie foarte bine o gazetă. Amicul meu a făcut ochii verzi mari cât purunele, obrajii și s-au contractat. Dar secretarul de redacție nu scrie la nicio gazetă din lume. El nu mai adună materialul, îl pune în ordine, paginează. De ce să nu scrie? Va scrie. Rezultatul a fost că la dima a plecat acasă, declarând că în condițiile acestea el nu poate să-și ia răspunderea. L-am căutat cu mașina, am trimis șoferul sus să-l cheme că cel luasem din adins și, pe urmă l-am trimis acasă pe jos. Am fost la șosea și i-am explicat ce greșeală ar face să refuze. Știu că tata e în stare să discute cu șanse de succes, orice îi se precizează, chiar chestiuni pe care nu le cunoaște, căci aplică principii permanente de conducere în afaceri. La fel a câștigat și acum, căci la Dima a cedat și bugetul a fost fixat la 336 de mii, adică mai puțin chiar decât fixase tata însuși, în cea din i hotărârea lui, plus o sumă de 100 de mii pentru lansare. Localul a fost găsit pe strada Matei Milo, la etajul al doilea. Nu știu cum era, că n-am fost niciodată. Ușa se deschide fără niciun avertisment și apare din nou Emilia care se îndreaptă spre șifonier. Tresare enervat. Dragă, închide-te, rog, ușa, bine. Dar nu e nimeni, dacă-ți spun, e o verișoară a noastră croitoreasă care a venit să probeze rochia. Trebuie să-i duc niște garnitură. Și-a din ce-a fost zgomotul acela? care zgomot? N-a fost niciun zgomot. O bubuitură, nu știu ce-a fost. Cu fața mirat caligrafiată. A, a căzut un ghiveci cu flori când s-a întors Cleo în jurul meu să prindă coace. De ce n-ai adormit? Dragă, n-am nevoie să dorm, mă simt bine și așa. Mai fumez, dar închide repede ușa. Caută întoarsă sertarul de jos și cum stă așa, cu bucile pline așezate pe călcâie, șoldurile și coapsele imperiale, care întind kimonoul lipit ca o piele, desfăcute, i s-au dilatat enorm. E un maximum de Emilia, e propria ei statuie. Vin numai decât, nu te supăra, mai avem puțin. E o situație imposibilă. Deși m-am acoperit cu cuvertura până la gât, mă simt gol. Penibil de stânjenit pentru mine, pentru ele, pentru aceea care e afară și nu se poate să nu gândească, să nu-și închipuie ce e înăuntru. Dar... Succesul gazetei, trebuie să recunosc, a întrecut cu totul planurile din tii. George Ladima, după ce s-a ocupat cu pasiune de organizarea ei, o scria, căci el o scria mai toată, cu atâta înfrigurare și cu un soi de curaj aspru neașteptat, încât izbutise să surprinda atenția și interesul publicului. O botezase veacul și când propusese numele acesta, Ladima avea o voce gravă și groasă, cu o drojdie de dispreț, care îl transformase în simbol. Naie Gheorghidiu nu numai că nu apărea niciun mod la gazetă, dar nu lua parte nici la reuniunile de seară, după masă, la noi în biroul cel mare și întunecat, cu foteluri de piele neagră răbufnită, prea mari, cu cu abajuri verde care nu luminau în jos auriu decât meșcioarele pe care erau așezate. Tata era cel care discuta cu administratorul și cu Ladima, dar nici tata nu apărea nicăieri ca proprietar, numai la tribunal unde gazeta fusese înscrisă pe numele lui. Naie Gheorghidiu adusese însă în redacție un fel de prim redactor pe care îl impusese anume cu indicația că nu trebuie să știe nimic Ladima. Mărturisesc că nici n-am văzut vreodată atât de votament ca la acest gazetar pentru Nae Gheorghidiu. Discreție, spirit de apărare, umilitate. El trecea dimineața pe la patronul lui și se ducea la redacție cu articolele uneori scrise gata. De la început am bănuit însă că va fi greu de colaborat cu Ladima, căruia nu i se putea spune clar care va fi direcția gazetei. I s-a afirmat numai că va fi o reacțiune împotriva conducerii liberale. El, mi se pare, după cele ce-au urmat, a înțeles că e vorba de o reacțiune împotriva doctrinei liberale, ceea ce era cu totul greșit, căci și Nae Gheorghidiu și tatăl meu înțelegeau să facă cel mult un soi de dezidență în partid. Încă din primele numere, Mateevici, așa se numea devotamentul lui Nae Gheorghidiu, a pornit un atac împotriva foii pamfletare în care patronul lui era tratat de floarță și negustor de coșciuge. Din greșeală, fără să știe cine a scris articolul, cel atacat a rămas cu o notă veninoasă împotriva lui Ladima personal. Seara la noi acasă, acesta tremura de enervare. Era uluit că a putut fi atacat personal și se vedea hotărât pe o polemică violentă, ceea ce convenea firește lui Gheorghi Timp de două săptămâni, Veacul a dezlănțuit o campanie aproape sălbatică împotriva celui în care toată lumea vedea un fel de director al polemicii românești. Acesta nu numai ca atacase pe Gheorghidiu pentru afaceri veroase, dar izbutise să-l facă să treacă drept un imbecil ridicol, deși înainte de campaniile acestea, deputatul avea reputația unui om de spirit. Nu-și mai amintea nimeni de asta. Ziaristul acesta, în aparență violent și dezordonat, nu era lipsit de o judecată rece, reținută, ca să zic așa. Cred că el și-a dat seama că opinia publică la noi e incapabilă de discernământ, dar în același timp, și mult mai sensibilă ca orice altă opinie publică. De asta sunt sigur. Din pricina acestei lipse, orice scris produce impresie profundă și întotdeauna cel care scrie are absolută dreptate. Știu o anecdotă care mi se pare că s-ar aplica foarte bine opiniei publice românești. Se zice că un sultan a vrut să judece el însuși într-un proces. I s-au înfățișat, deci, părțile și a început să vorbească cel cu plângerea. Uluit, Sultanul s-a întors către cadiul care făcea un soi de oficiu de grefier și i-a spus, ca omul care a descoperit America, Ăsta are dreptate, să știi că are dreptate." Dar a vorbit și părâtul, vreme îndelungată, după cât se pare că sultanul s-a plecat către cadiu din nou. Și ăsta are dreptate." Atunci, nedumerit, cadiul i-a tras cu temenele luarea aminte că nu e cu putință ca amândoi să aibă dreptate. Și sultanul, uimit de această descoperire, i-a spus mângâindu-și cu înțelepciune barba Și tu ai dreptate Oricine înjură pe cineva la noi în gazetă, are dreptate și tulbură Se înțelege de la sine că această excesivă sensibilitate a opiniei publice românești Față de orice afirmație, însemnează anularea însă și a oricărei opinii adevărate Capabilă de luptă și rezistență Pamfletarul acesta, extrem de inteligent, a înțeles acest lucru și atunci a adoptat ca principiu deliberat beștelirea crâncenă a celui pe care vrea să-l combată. Ca urmare a faptului că nu sunt în stare de o opinie reală și de discernământ, românii sunt, poate și neamul din lume, cel mai sensibil la ridicolul exterior. Am înțeles asta în timpul cât am fost la legația din Londra. Nicăieri nu sunt, cred eu, mai puțin maniaci, Adică, în realitate, mai puțin oameni cu viață interioară ca la noi. Aș vrea să fiu limpede, dar când nu știi să scrii, poți să o faci boacănă. Nu vreau să spun că toți maniacii au o viață interioară, dar țin să afirm că, după părerea mea, după câte am înțeles pe unde am fost, orice om cu viața interioară trebuie să-și organizeze traiul de toate zilele, să-și-l simplifice pe baza câtorva de prinderi sistematice, manii, cum le numesc ceilalți, care îl scutesc de atenție exterioară, de explicații și de pierdere de timp. Dacă nu e limpede, poate cam să mai revin, căci faptul că englezii, francezii, germanii și nordicii dau cel mai mare număr de maniaci, mi-a dat mult de gândit când eram în străinătate. Și cred că e ușor de constatat din istorie că mai toți oamenii mari au avut manii, adică au avut curajul să treacă puțin drept ridicoli. Un om ridicol e însă un om pierdut într-o țară incapabilă de discernământ și aprofundare. Asta a priceput uluitor de precis pamfletarul acesta, care ridicase, ca să zic așa, la rangul de principiu beșteleala. Găsea fel de fel de calificative oamenilor politici unele de mare succes, cum a fost de pildă acel de Bezofonul, cu care l-a pricopsit pe un șef de organizație liberală provincial, gros, cu gâtul îndesat și vocea pârlită. Pe naie Gheorghidiu, pe care îl botezase floarță, aras de mustăți, cobraji căzuți de prima donă de 60 de ani, se campotrivea ca înfățișare, târfa, negustorul de coșciuge, timp de un an în fiecare zi, îl distrusese. Cât că dacă după demisia cabinetului știrbei, în care Gheorghidiu, alături de alți trei liberali, reprezentase partidul, Ionel Brătianu nu l-a mai luat în noul minister din august, e poate și rezultatul acestei beșteleli, care uluise publicul și făcuse din cel atacat în fiecare zi, în articole și note, o figură populară ridicolă. Abietul Gheorghidiu aștepta la noi acasă în frac, căci trecuse să-i scălească niște hârtii, sigur că o să fie chemat să depună jurământul și nu-i venea să creadă când a aflat din ziare lista noului cabinet liberal fără el. A fost bolnav o săptămână. Cum am spus, campania dus împotriva lui nu numai că infiltrase tineretului liberal convingerea că Gheorghidiu a compromis prin afaceri veroase, prin contracte scandaloase partidul, denunțându-l în fiecare zi ca miliardar din furnituri și prevaricator sau ca asasin al aviatorilor, încât toții cereau capul în partid ca pe lui Moțoc. Dar îl și înfățișase pe omul acesta, care înainte de războite cea drept un om șarmant și spiritual, drept un idiot pur și simplu, chiar puhav respingător. Am încercat să arăt și uneori am izbutit celor cu care am discutat că nu e adevărată legenda afacerilor fabuloase ale acestui om. Ceea ce n-am izbutit însă niciodată a fost să mă creadă cineva că n Gheorghidiu e inteligent și spiritual. Și totuși, dovadă că e inteligent e faptul că și-a dat seama de cauza răului și-a găsit leacul. Trei săptămâni după campania cu accent feroce a veacului și numele lui, nici în vreo aluzie măcar, nu mai exista în gazeta care îl terfelise atât. Cred că pot să confirm și din propria experiență în viața noastră gazetărească această impresie că, împotriva tuturor așteptărilor, nimeni nu e mai speriat și nu-și pierde capul mai ușor când e la rândul lui atacat personal în viața lui proprie decât un temut pamfletar. Oamenii aceștia sunt în situația acelor chirurgi care opresc hemoragiile organelor rupte în accident, desfac vintrile oamenilor, dar devin paliți și se zăpăcesc când întâmplător se înțeapă la deget și văd sângele propriu apărând în picături roșii. Încălzit, clocotitor, cu un soi de răutate în expresie, Ladima ataca acum întreaga clasă conducătoare. În gazetă singur, Mateevici publica articole de laudă și acelea priveau întotdeauna firește simpatiile și aranjamentele lui Nae. De asemenea, Mateevici mai ataca tot fără semnătură evident căci gira Ladima pe toți conducătorii tineretului. Erau loviți cu câinoșenie, urmăriți personal, unii cu adevărat desființați. Veacul semăna teroare, mai ales ceea ce m-a surprins mult, în Partidul liberal. La club, la consfătuiri, Gheorghe Diu era acum temut și ascultat. Mai ales că tata obținuse din partea lui Ladima, la că nu va ataca personal familia Brătianu, pretexta o îndatorire sentimentală din vremea războiului și nici partidul însuși, care făcuse unirea, etc. Căci aceste atacuri, se știa, erau singurele pe care nu le iertau niciodată brătienii. E de prisos să mai atragem luarea aminte că tot romanul acesta e o ficțiune pură. Chiar dacă unele întâmplări, aceia anonime, sunt născute prin sugestie dintre altele care s-au întâmplat a Evea, din potrivă, toate numele autentice citate negru pe alb, fie ale autorului, fie dintre cele cunoscute, corespund unor momente strict imaginare. Acest dosar de existențe, se înțelege de la sine, este închipuit tot și numai unele necesități de convențional pe care le impune tiparul, ne-au făcut să-i dăm o formă care poate să înșele. Succesul cel mai neașteptat a fost poate cel de ordin material. Veacul atingea, după două luni, tirajul excepțional de 14.000 de exemplare. Presupunând că aveau să se încaseze toți banii, era limpede că foaia, nu numai că nu mai era o sarcină, dar aducea oarecare câștig, mic ce drept. De altfel era făcută și cu o cruntă economie. Faptul că Ladima era absolut invulnerabil și se făcuseră investigații la tribunalul din orașul lui de naștere, detectivii îi urmăriseră tot firul trecutului, îi viața, făcea posibilă orice campanie. De el nu se putea agăța nimeni. Nu i se putea riposta cu violența personală penibilă aproape cu care ataca el. Naie Gheorghidiu, miercurea seara, când mânca la noi acasă, surâdea cu fălcile rase și căzute de copoi bătrân. Să știi că îl fac om pe ăsta? Îmi place. Unde naiba l-ai găsit, lumânărarule? Uite, îți dau cuvântul meu că îl fac om. Când Nae Diu spunea, îl fac om, punea în asta un fel de religiozitate îndoioșată, sinceră, ceva care venea dintr-un trecut îndelungat, că mă întrebam, la urma urmelor, impresionat. Oare la Dima nu e adevărat om? Nota autorului Tânărul Fred Vasilescu, fiul unui industriaș de mai bine de 100 de ori milionar, nu știe, pare să se, sensul perfect conturat și fără echivoc al acestui cuvânt în românește, el care la 22 de ani era atașat la legația din Londra, probabil că și închipuia că pe baza meritelor proprii, ca să fie apoi mutat la Geneva, în timp ce atât din camera zisei, cu aceeași vechime și cu un plus de examene, făceau oficiul de copiști în palatul lui Sturza. Prin urmare, nu știe că românii se împart în două clase distincte, oameni și ceilalți. Un om e cel care are existența civilă, adică își poate valorifica și supravalorifica orice merit, căci îi se face credit prin simpla prezență, pe când ceilalți nici nu sunt încercați. El participă din privilegiul unei foarte restrânse categorii. Sunt vreo câteva mii de oameni în România la 18 milioane de locuitori. Dintre oameni se recrutează ministrii de profesie, deputații din oficiu, personalul legațiilor din străinătate, membrii tuturor celor câteva mii de consilii de administrație, plătiți cu tantieme care echivalează titluri de noblețe, voiajori speciali în străinătate sau scoborând, să zicem, între alții directorul teatrului național, directorul institutului de radio, cum credeți că se recrutează altfel și mai jos tot soiul de directori și intendenți de muzee și instituții publice care acordă locuință, luminat, încălzit, etc. Fred Vasilescu, care fusese pe front, numai pentru că întâmplător voise el anume asta, nu s-a întrebat deloc după ce criterii s-au recrutat atât de numeroși ofițeri tineri ai tuturor cartierelor generale. S-a ținut oare vreun concurs pentru șefii de popotă? Dar pentru celelalte servicii au fost luați din tren la întâmplare. Înainte de Revoluția Franceză, privilegiul era favoarea regală, titlul deci avere mai întotdeauna. Dar acum formula e mai simplă. Avere, deci, titlul, adică privilegiu. În războiul pentru întregire, soldatul pur și simplu, adică provenit din locuitor, avea dreptul și mai ales datoria să meargă zi de zi în linia întâi de tranșee și de foc, pe când soldatul om avea dreptul și datoria neînscrise e drept în Constituție, dar fixate printr-un ordin al Ministerului de Război, să cumpere un automobil și să rămână atașat pe lângă el la cartier la Iași, Bârlad, Bacău, Roman, Botoșani sau Onești, etc. E adevărat că ordinul publicat în ziare, în mod cinstit, nu fixa nominal pe cei care aveau acest drept și această datorie, dar de vreme ce numai oamenii aveau bani să cumpere un automobil, chiar dacă sumele proveneau prin fraudă, e de la sine înțeles că restul locuitorilor erau excluși. Un om are dreptul să fie unde e, chiar dacă altul aduce meritul și soluția. Recent, un ministru nu a invitatoare de pe banca ministerială mărturisind că n-are soluții pe cei care au soluții pentru remedierea crizei să vină să-i le dea ca să le aplice el, fiindcă el niciodată n-a făcut propunerea că, dacă n-are soluții, N-are dreptul să stea în locul acela căci el se știa pe sine om? Gheorghi Diu avea deci perfectă dreptate și știa bine ce spune. Ladima nu era un om. El nu putea fi numit, de pildă, membru în niciun consiliu de administrație, așa cum sunt numiți și încasează jetoane oameni care n-ar putea să scrie exact titlul mai complicat și mai nuanțat al vreunei instituții în consiliul care afigurează. El nu putea fi numit nici director de bibliotecă la vreun senat, nici la vreun muzeu, nici atașa de presă ca atâtea zeci, în cine știe ce capitală străină Nici minescu de pildă, n-a fost om N-a putut fi făcut mai mult decât revizor școlar Și deși a fost un excelent revizor, n-a putut rămâne nici acolo Cu toate că a gândit, a formulat și a impus doctrina Partidului Conservator El n-a fost niciodată deputat, nefiind, cum am spus, om Toată lumea îl compătimește înțelegător pe omul care, din pricina unei neșanse nu poate să trăiască după rangul lui, dar la Dima poate să crape într-o mansardă oarecare în luna iulie, căci toți ceilalți oameni vor găsi asta aproape firesc. Bănuiesc că pentru început, acceptându-l în calitate de paj între ale omeniei, Gheorghidiul i-ar fi găsit lui la Dima două-trei cure, mai târziu l-ar fi ales poate, cine știe, în vreun consiliu de administrație și dacă ar fi dovedit în și suficientă domesticitate, poate chiar deputat. Pot să spun că în zilele acestea am văzut încă o trăsătură de caracter al lui Nae Gheorghidiu care m-a impresionat. Vacul ducea o campanie de ecouri și gherila, mai ales împotriva unuia dintre fruntașii liberal, Anibal Dimescu, cel care trecea drept unul dintre conducătorii spirituale ai tineretului și care obținuse remanierea lui Gheorghidiu. Erau mai multe note de ironie și compromitere politică, fără vreo accentuare morală, căci Dimescu părea inatacabil mai serios. Se vede că vreun dușman, probabil chiar din cercurile familiale, în sfârșit cineva care nu avea curajul să atace pe față, dar el ura atât de mult încât ar fi vrut să-l vadă prăbușit, chiar fără ca măcar să țină să se știe că de la el îi vine, a trimis la redacție un dosar a cărui publicare scotea pe acest frontaș, nu numai din viața politică, ci și din cea publică.